Det var som en mörk skugga som flöt fram. Som närmade sig. Varje gång det ljudet kom tillbaka. I det här avsnittet åker vi ut i rymden. Till månens baksida. 1969 kommer tre astronauter befinna sig närmare månen än vad någon annan människa varit före dem. Men resan kommer också bjuda på helt andra upplevelser. För mig var det i alla fall en lättnad att Carl och Eric kunde bekräfta att de också hade hört ljudet. Uppdraget kommer för en av astronauterna bli en kamp mellan förnuft och känsla. Det blir också hans sista färd till rymden. Du lyssnar på UFO-podden. Utomjordiska berättelser inspirerade av verkliga händelser. Med mig, Moa Gammel. Det här avsnittet kommer handla om mysteriet på månens baksida. The large come loud clear in the Fyra dagar har gått sedan en amerikansk rymdkapsel- Tre astronauter lämnat jorden och Kennedy Space Center. Det är början av 1969 och människorna har ännu inte hunnit ta sina första steg på månen. Och det är inte heller den här rymdfärden syfte. Roger, sunrise, 133, 26. Thank you. Uppdraget från NASA är att för första gången undersöka månens baksida. Uh, Mrs. Houston, do you think you could, uh... Väl på plats i rymden ska befälhavaren Eric Hoffman och piloten Carl Stone för första gången ge sig av i månlandaren för att testa alla dess system. High gain acquisition when you come AOS. Samtidigt, kvar i rymdkapseln, sitter piloten. Vi hör här hans privata anteckningar från resan. Min uppgift var att styra oss tillbaka till jorden efter uppdraget. Se till att dockningsprocessen med, med månlandaren fungerar som den skulle. Genom det lilla fönstret och med rymden som en gigantisk svart tavla i bakgrunden ser Adam sina två kollegor ge sig av i månlandaren. Månlandaren försvinner längre och längre bort. Och är de små med Houston nere på jorden. Just up on the just like old there. Samtidigt närmar sig månlandaren målet för uppdraget, baksidan av månen. Houston. Uh... Jag minns att Jag var lugn, Glad tillfreds. frisk. Allting gick enligt planen. Men sen. Och det här jag slutar känna känner igen mig själv. Månens baksida var ett mysterium för människan fram tills 1959, då ryssarnas sond Luna 3 tog historiens första bilder av den. Månens baksida kallas också för The Dark Side of the Moon. Att den kallas för dark är inte för att den är mörkare, utan för att den alltid är vänd från jorden. Månskorpan är tjockare än på månens framsida, vilket ger den ett helt annat utseende. Just about ran out of film We shot of on this one. And I don't think there's really photos opportunity we haven't already got. But we'll still be shooting some. Från rymdkapseln lyssnar äden på kommunikationen mellan kollegorna och om vad de ser. Baksidan av månen. När han hör ljudet. Det var som att det kom smigande utifrån Det lät som att det var massa olika toner Samtidigt, på en och samma gång Nästan som en symfoni Hör ni också det ljudet? Kom Jag upprepar, kan ni höra ljudet? Ja, vi hör vi hör det Det låter som att någon sitter och visslar Gör du vad du är den? Var du få tråkigt? <laughs> Nej men hör du? Det är som ni kommer utifrån. Som någon slags signal eller något. Vi, vi hör det här, de slutar Vi försöker faktiskt jobba här. Medan Eric och Karl fortsätter med sitt sitter Adam ensam och hör ljudet komma och gå. Ju längre tiden går, och ju längre han hör ljudet- desto mer angelägen blir han att ta reda på var det kommer ifrån. Houston, hör du det här? Till slut frågar han Houston om de också hör ljudet- och om de i så fall kan hitta någon förklaring till det. Adam ångrar först anropet. Uppdraget i rymden är avgörande för- om de tre kollegorna i besättningen- någonsin ska få ta nästa stora kliv i karriären. Steg på månen. Att vara stabil och pålitlig- innebär ofta allt för en astronaut. Och för varje sekund som Houston inte återkopplar- växer oron hos Adam om vad de pratar om där nere- börjar de ifrågasätta hans omdöme. Samtidigt som Adam avvaktar svar från Houston- fortsätter han följa det protokoll han ägnat år åt att träna in. Med den stora svarta tavlan utanför som enda sällskap- genomför han mekaniskt alla rutiner- i väntan på att Carl och Eric ska återvända från månen. När han plötsligt hör- Någonting slog mot höljet På utsidan Adam sitter som på helspänn Utanför det fönstret Ser han något som sveper förbi Är ni där? Kom Han anropar de andra Men får inget svar I nästa stund ser han det igen Jag vet fortfarande inte hur jag ska beskriva det som en mörk skugga som flöt fram Som närmar sig Varje gång det här ljudet kommer tillbaka Han ser den mystiska skuggan Fladdra förbi utanför kapsen Och överväger att kontakta Houston igen Men tvekar Jag förstod ju hur det skulle låta För stationen där nere Jag menar, först hör jag märkliga saker som den här skuggan som försöker ta sig in vad som än befinner sig utanför rymdkapseln verkar siktet vara inställt på den ensamma piloten där inne. Och medan dunkandet fortsätter, rusar olika lösningar genom Adams huvud. Det handlar på intuition. Det var vi utbildade att göra. Att lita på våra instinkter. Även under krissituationer. om ingen kan höra dig skrika i rymden så skriker rymden hela tiden. Ett av ljuden kallar nasa för jordens röst. Det ljud som skapas när solvindars elektromagnetiska partiklar krockar med jonosfären och jordens magnetosfär. Tillsammans blir universums egen musik ett öronbedövande muller som ryter genom ioner och ljusår. Och som under åren krävt kärnfysiker, plasmaantennor och NASA-budgetar för att spelas in och tolkas. Jag upprepar, kan ni höra ljudet? Ser ni något där ute? Nej då, vi åker runt här vid månen, både döva och flinta. Vi är precis klara här. Gör ni redo för dockning så får du känsla strax. <laughs> Men kollegorna i månlandaren hör aldrig ljudet, är de hör ljudet av något som försöker ta sig in. Det kanske är svårt att förstå när man svävar runt där i en liten, liten låda långt bort från allting som man alltid har kunnat ta för givet. Så försvinner allt. Allt man lärt sig att lita på. Allt som jag trodde att jag visste alla år av träning och kontroll spelade ingen roll. Just då var det bara... Jag och den där oändliga rymden. Det kanske är paradoxalt, men det är det mest klaustrofobiska jag har varit med om. Eric och Carl är nu klara med uppdraget bakom månen och har börjat styra månlandaren tillbaka mot rymdkapseln för att inleda dockningsproceduren. Adam, kom! Men Adam kan inte släppa tanken på det han precis hört och sett. Då hade jag inte hört dunkandet på några minuter. Samtidigt kunde jag inte veta om det jag hörde fortfarande fanns kvar där ute. Varför dröjer du? Öppna upp. Kom. Uh, Apollo, uh, what's going on? När just de anropar från jorden ser Adam sin chans att få hjälp. Jag behövde bara få klarhet i varifrån kom ljudet. Så jag visste säkert att jag inte äventyrar något genom att öppna. Adam, kom igen nu. Vad är du på med? Bekräfta, hör du mig? Uh, Apollo, everything seems to be in order. We strongly recommend you proceed with docking. Kollegorna i månlandaren börjar bli oroliga. Adam, bekräfta, hör du mig? Vad är fel på honom? Öppna nu, Adam, hör du oss? Adam ser på instrumentpanelen framför sig. Han har ett finger på knappen ett lätt tryck i allt som behövs, men risken finns också att han släpper in det där andra. Skulle Apollo, we repeat, we have a green light to dock. Jag tänkte på familjen där hemma. Då vill jag bara komma hem. Den mänskliga aspekten. Hur modern och självgående vår teknik än blir- kan vi aldrig bortse från att den är skapad av människor för människor. Vi kommer alltid vara mer komplicerade och oförutsägbara- än de instrument och maskiner vi skapar. de trycker på knappen och öppnar rymdkapseln Men dockningen sker för sent. Adam. Just nu är framme Adam. andra försöket lyckas Eric och Carl genomföra dockningen mellan månlandaren och rymdkapseln. På sin plats sitter ärdem tyst och tittar på sina händer. De skakar. Kan det vara så att rymden inte bara skriker utan talar direkt till oss? Att de okända ljud vi fångar upp innehåller något mer än bara mystiska toner- kan de i så fall vara signaler från en annan civilisation som försöker kommunicera? Några år efter händelsen i rymdkapseln fångade teleskopet Big Ear på Ohio State University upp en märklig signal. Det var först två dagar efter när astronomen Jerry Eamon bläddrade igenom utskrifterna som ljudet upptäcktes. I chock antecknade han WOW med stora röda bokstäver in till ljudavvikelsen. Jag är väldigt glad att den här WOW-signalen kom fram. För även om man fram till nu kunnat avfärda mina iakttagelser som ren inbildning så finns det ju uppenbarligen fortfarande signaler och ljud där ute som vi inte kan förklara. Wow-signalen fångades upp på 1420 MHz. Vilket är en frekvens som är reserverad för astronomiska studier och förbjuden att använda på jorden. Ljudet anses av experter besitta samtliga kännetecken- som man förväntar sig av en utomjordisk signal. Samtliga kännetecken. Det här blev Adam Price sista färd till rymden. Hans vittnesmål om skuggan- och dunkandet mot rymdfärjan i senare intervju avfärdades som ett tecken på stress och han kommer att ses som en säkerhetsrisk. Dokumenten och inspelningarna från färden valde NASA att stämpla som hemliga. De andra två astronauterna har i efterhand inte velat kommentera den mystiska signalen som de alla hörde under resan. Det går inte en dag utan att jag tänker på vad jag hörde och såg. Eller vad jag inte såg. Universum är för stort för att inte rymma stora mysterier. Det har jag alltid trott. och Det kommer jag alltid att tro. Kort tid efter den dramatiska rymdfärden lyfte Apollo 10 för att genomföra samma uppdrag igen. Men mer lyckosamt den här gången. Och även där dokumenterades ett främmande ljud i en upptagning NASA skulle släppa 50 år senare. You want some more brownies? Now. I push this little button. And it music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Richard. Yeah, it sounds like uh you know, outer space time music. Du har hört UFO-podden, utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten, en produktion av Sveriges Radio drama. Om du vill veta mer om Wow-signalen och de konstiga ljuden som hördes i Apollo 10 kan du gå in på UFO-poddens Facebook-sida där du även kan se bilder och dokument som hör till fallet. I rollerna: Mattias Varela, Lukas Kryger. Anders Jakob och Kaylin Taylor Manus, Sekertastas Tastas och Gunnar Eriksson Regi och manusbearbetning, Moa Gammel Originalmusik, Andreas Klerup Inspecient, Sven Filin Ljuddesign, Monika Bergmark Producent, Emily Rosenqvist Mejla oss på UFO-podden